Gora todessagon poweco de corteak odildek oral kontra hartutako erabakia 4.000eteko presondegi zegorra eta 10.000 euroko izuna utetzin giza zituen botereak interesa pribatuaren alde jarri ZITUELA erakutsi zuen. Herritarrak udal bere dimisia ba, eskatu du Philip Aramendi herritarrek udal taldeko utetzia, bai, dimisia eskatu dugu baina ez dugu errantzun argirik izan zenta bere gantzun motza izan baita bakarik erraitekoa, gaitea uh, Diadanik bere uh, ikus moldea emanazuela prentxan, uh, bainan uh, ez da ala, zenta prentxan agertara ziditu uh, bere arrozuinak zer gaitik uh, ez zuen segitzen bere rekurtsoa, bainan ez du prentxan agertu uh, ez zuela eta zer gaitik ez zuen demisionatzen. Gau galdetu diogu argite garbi, ian demititzen ziren, demititzen ditzen zen eta ez balimazen demi ditzen errandesan publikoki sergaitik etzen demi ditzen eta errantzun hori ez du eta zuek aspimarratu entu zure bai beraren kontra hartuako mono e, epaia eta erabakiz dela bateragarria ausape sakargoarekin Bistan da bistan da guk pentsatzen baitugu uh, erri baten uh, kargoa duzularik edo autetxi izelarik ere eh, uh, balin baduzu olako kondena bat uh, zure zintzotasunak galdatzen zaituela uh, zure postua ustea demititzia nola nahi duzu uh, ere uh, gero uh, bizilagunek edo erritarrek uh, konfiantza izan dizaten, dezaten eien autetxietan olako aferekin ez da, ez da konfiantza hori berreskuratuko hainbat e, afera badira e, eta gero ez da hitu beh eh, egitarrak ez bali maute gehiago konfientxerik eien haute txietan hor ez du bat ere bat ere txemplu hona maiten beraz erantzun laburra berea baina dibintitzeko e, e, boronda derrikez Ez ez, argi egan du, etzela demitituko, hori argi izan da, eta bon, ara, segituko du, gero bon, egitarek berko dituzte ere, ne ustez horren ondorioak uh, ateratu, hein? Uh, ondoko hilabete, eta urteetan, hor eh? uh, gaur badugu, urgunan, auzapez bat, kondenatua izan dena, eta, uh, ara, eta ez zer rit eregeterazi behar da zergaitik, eh? bere hautetsi postua baliatu duelakotz, bere interes pribatu batzuen alde, Eta hori neu usste ez autetsi batentzat ezta ez da, ez da deus eh? batzuentzat ebastea lagia da baina uste dut atetsi batentzat eh, niretzat bederen nik politikaren kontzeptzioari begira eh, uste dut kalte gaienetatik den hori eh? bere hauttetsi postua baliatzea bere interespibatuak eh, edo bere interespribatuaren alde egiteko. Herritarrako da taldeak goera hau publikoki salatzen jarraitzeko borondatea duela adiratsi du.